Uh, ikhwah tuan-tuan dan puan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian uh, Semoga tuan-tuan dan perempuan semua dalam keadaan uh, sehat walafiat uh, Di bawah bimbingan, uh, jagaan serta naungan Allah SWT Moga-moga uh, Allah menerima uh, amal ibadah, uh, puasa dan Uh, Salat Tarawih Yang uh, baru kita uh, kerjakan uh, Ikhwah tuan-tuan dan perempuan Bertemu kita dalam uh, kuliah uh, Bulanan uh, Riyadhul Salihin uh, uh, ini Cuma uh, Cumanya dalam bulan Ramadhan ini Masanya dianjakkan ya, Sedikit lewat bagi ruang Untuk uh, uh, ibadah Uh, Salat Tarawih, ya. Yeah? Uh, jadi ya, moga-moga masanya tidaklah terlalu lewat, ya, yeah, bagi tuan-tuan dan puan-puan. Kalau biasanya kita mula eh, yeah, kalau biasa kita mula jam berapa? Ya, yeah, jam jam lapan, ya, yeah, kurang lebih macam tu. Afan atau jam 9 kalau sebelum ni. Uh, tapi ya yeah, kali ni kita anjakkan sedikit sejam lah, ya. Yeah? Jadi tuan-tuan dan puan-puan. Uh, Uh, kuliah pada malam ini adalah sambungan perbahasan dalam bab yang ketiga berkenaan sabar dan malam ini kita nak mula dengan hadis yang ke-35 ya yeah. hadis yang ke-35 dalam bab sabab wa anas radhiyallahu anhu qal Sami'atu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna Allaha 'azza wa jalla qala ida balaitu 'abdi bihabibatai fa sabara 'awwadtuhu minhumal jannah yuridu 'ainaihi rawahu al-bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu dia berkata saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman jika aku menguji hamba-ku dengan membutakan kedua-dua matanya atau dengan dibutakan kedua-dua matanya kemudian dia bersabar maka aku akan menggantikan untuknya aku akan menggantikan untuknya kedua-dua mata itu dengan syurga dengan syurga ia ya, aku akan menggantikan untuk kedua-dua matanya itu dengan syurga hadis riwayat bukhari kemudian hadis, 30, uh, hadis 36 tuan-tuan ya wa an ibni <Sess> abi rabah <-truh> qal qala li Abbasin abbas radhiyallahu anhuma ala urika imra'atan min ahli aljannah fa qult bala qala hadhihi almar'atu as-sawda'u أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي قال إن شئت صبرتي ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافي يعافياك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادعوا الله أن لا أتكشف Fada'alaha mutafakun alaih Daripada Atta' bin Abu Rabah Dia berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah Telah uh, Telah berkata kepada Kepada aku Mahukah Kamu aku tunjukkan uh, Wanita Daripada Kalangan ahli surga Aku berkata Tentu sahaja Dia berkata Wanita hitam ini Pernah mendatangi Nabi SAW dan berkata sesungguhnya saya ya ini saya buat pembetulan dalam terjemahan di situ ya, sesungguhnya saya kerasukan ya sesungguhnya saya kerasukan atau uh, uh, biasa uh, kalau perkataan rasuk ni dia, dia sebenarnya ada ada pandangan tentang per, maksud perkataan asalnya dalam bahasa Arab iaitu usra, ya uh, ini usra apa yang dimaksudkan dengan uh, usra di sini atau serag? Jadi dia antara maksud kerasukan atau kita kata kita tak tahu nak kata macam ya masalah gangguan gangguan apa nama? gangguan gangguan mental lah kiranya ya eh uh, kiranya dikata sesungguhnya saya kerasukan atau sesungguhnya saya uh, mempunyai uh, sesungguhnya saya kadang-kadang uh, meng mengalami masalah gangguan mental ya yeah? itu ya yeah? gangguan mental sama ada kerasukan atau gangguan mental ya yeah? iaitu uh, menyebabkan dia tidak sedar diri ya yeah? Uh, kerana semacam gangguan jiwa, eh yeah, gangguan jiwa atau, atau kalau jiwa mungkin saya kira kalau jiwa jiwa tu merujuk kepada hati, dia lebih kepada mental, ya yeah, itu ya yeah, itu yang dapat saya terjemahkan di sini lah. bukan gangguan jiwa tetapi gangguan mental. Kalau mental di di di kepala, ya yeah, mana kalau jiwa di di hati ada bezalah di situ. Maka berdoalah untukku kepada Allah Subhanahu Taala. Baginda bersabda, "Jika engkau mahu, bersabarlah dan bagimu syurga. Dan jika engkau mahu aku berdoa kepada Allah agar menyembuhkanmu atau dan jika dan jika engkau mahu maka, ah boleh tambah perkataan maka lah di situ, Maka aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkan kamu." Wanita itu berkata, "Saya akan bersabar." Lalu uh, dia berkata lagi uh, te tetapi saya tersingkap ya yeah? atau uh, ada kalanya pakaianku tersingkap maka bermaka doakanlah agar pakaianku tidak tersingkap. Abaiklah uh, dibetulkan terjemahannya eh, supaya eh, supaya kita jelaslah maksudnya. Lalu baginda berdoa untuknya ya hadis riwayat Bukhari dan Muslim kemudian hadis 37 wa abi abdurrahman abdullah bin mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzhuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa ad وهو يمسح الدم وهو وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي قومي فانهم لا يعلمون متفق عليه. daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata sepertinya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengisahkan tentang seorang nabi daripada karangan para nabi Semoga Allah memberikan salamnya kepada mereka yang telah dipukul oleh kaumnya sehingga berdarah. ya, yeah. uh, Sambil menyapu darah dari mukanya, dia berdoa, Ya Allah, ampunilah kaumku kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ya hadis rakyat Bukhari dan Muslim. وَنَحْدِثُ بِـ 38 وَعَن أبي سعيد وَأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم مما من نصب ولا وصب ولا هم ولا ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا متفق عليه wal wasab al marad daripada Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda <coughs> uh, tidaklah ini ya, saya ingat pembutuan terjemah hadis tu tidaklah seorang muslim itu ditimpa rasa uh, rasa apa tu rasa letih Penyakit, gelisah, sedih, gangguan ataupun rasa gundah, kegundahan atau gundah gelana. Malah sehingga duri yang tertacap padanya, melainkan Allah menebus dengannya sebahagian daripada kesalahan-kesalahannya. Hadis Raya Bukhari dan Muslim. من هذا السجرب تيوب بسميلاً وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعك شديداً قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلاً منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها متفق عليه والوعك مغث الحمى وقيل الحمى دارفري بن مسعود رضي الله عنه لبركته. Saya masuk menghadap Nabi SAW ketika mana baginda sedang sakit. Apa pula sakit perut? Ya. Uh, dia bukan sakit. Ya. Ketika uh, baginda sedang demam panas. Ya. Sedang sedang uh, demam panas. Bukan sakit perut. Maka saya berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya anda mengalami kesakitan Uh, dengan rasa yang teramat sangat, bukan sakit perut ya, kesakitanlah Yesus. Ya, demam, demam panas. Baginda bersabda benar, sesungguhnya aku merasakan kesakitan. Saya tak tahu kenapa penterjemah kata sakit perut. Dia bukan sakit perut, ya. Demam panas. Sebagaimana dua orang di antara kamu uh, merasakan, merasakannya pun dia kata sakit perut lagi, ya, merasakannya. Saya bertanya, kalau begitu, anda akan mendapatkan dua kali ganda pahala. Bagi anda menjawab benar, ya demikian adalah seperti itu. Tidaklah seorang Muslim, ditimpa gangguan, duri atau lebih, melainkan Allah mengutuskan, melainkan Allah memutus dengannya, aa, uh, Kejelekan kejelekannya dan dosanya berguguran bagaikan pohon yang uh, bagaikan pohon yang apa kalau daun tu jatuh dari pokok tu dipanggil apa uh, bagaikan pohon yang menggugurkan de daunnya. hadis riwayat Bukhari dan Muslim uh, alwaq bererti penyakit maga Al, -al magasar, ya. Ini dikata rasa sakit yang ada pada lambung dan usus, yang disertai panas. Itu kita kata tadi demam panas, ya? dan ada yang kata ia ya adalah sakit panas. Ia ya? demam panas, ya bukan sakit panas, demam panas. Kemudian hadis empat puluh, wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mau di bi khairan." Yusub minhu, rawih al Bukhari, wazabtu yusub bfitp sa, bfitp sali, kisriha. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha di berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baransyapu yang dikendaki oleh Allah uh, kebaikan, maka Allah akan menimpakan musibah ke atasnya. Hadis ri Bukhari Muslim, ya. Yeah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah, Allah akan timpakan musibah ke atasnya. Baik, kita berhenti di situ. Kita perhatikan hadis-hadis yang telah kita uh, bacakan tadi. Kita mulakan dengan hadis 35. Ya, tuan-tuan, perempuan minta maaf kalau ter terbaca banyak hadis tadi. Memandangkan ya hadis-hadis dalam bab yang ketiga ini, saya tengok banyak juga, ya. Jadi uh, terpaksa lah juga nak nak nak pulun eh nak baca pulun tu. Jadi minta maaflah kalau terbaca banyak. Baik kita lihat hadis 35 hadis daripada Uray Anas bin Malik uh, khadam pembantu peribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya Allah berfirman ya sesungguhnya Allah berfirman ini, ini hadis Qudsi Jika aku menguji hamba aku Dengan dibutakan kedua matanya Lalu dia bersabar Maka akan digantikan Buat kedua matanya Itu syurga ya Kita lihat adalah hadis Berkenaan bab sabar ini Hadis 35 Menyebutkan tentang keadaan Bagaimana Sekiranya seseorang itu Uh, diuji dengan penyakit buta, diuji dengan mata yang buta. Nabi mengatakan barangsiapa yang diuji dengan kedua matanya buta, kemudian disabab maka Allah akan menggantikan buatnya syurga di hari akhirat kelak. Dan disebutkan mata, ya kedua mata dalam hadis ini secara khusus. Memandangkan bahawa, tuan-tuan, kedua-dua mata ini boleh kita anggap sebagai anugerah nikmat Allah yang cukup besar dan signifikan. Ya, yeah? Kedua pancak indera kita, kedua mata pancak indera kita ini, dia dia memainkan peranan yang cukup besar dalam kehidupan seharian kita. Justru, orang yang kehilangan dua Uh, uh, penglihatan matanya ya yeah, menjadi buta maka jelas di situ dia dia dia mendapat ujian yang besar ya yeah. uh, dia akan berdepan dengan macam-macam cabaran uh, dalam kehidupan apabila tak nampak ya yeah, orang yang buta dia mengalami banyak kesukaran uh, kesukaran untuk nak, nak nak berjalan yeah, untuk nak melakukan apa sahaja aktiviti ya nak baca pun susah nak nak pergi ke ke mana-mana pun susah bila dicabarannya besar bagi orang yang diuji dengan kedua-kedua uh, mat, kedua matanya buta ya jadi orang yang orang tak nampak ni jadi kesudahannya maslahat ya susah nak di, direalisasikan manakala mudarat susah nak dielakkan sebab dia tak nampak ya bahaya Uh, kemalangan, bahaya Langgar, tersadung batu Jatuh, lubang, macam-macam Bahaya yeah. Jadi Nak kata bahawa Dunia ini secara amnya Adalah ujian Cobaan bagi kita semua Dan Seseorang manusia itu Diuji dengan Pelbagai uh, Cara dan Ya, pelbagai cara dan rupa. Dan antara bentuk-bentuk ujian di dunia ini ialah dengan tak boleh nampak, jadi buta. Jadi barang siapa yang bersabar dengan ujian kedua-dua matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu Taala. Semoga Allah pelihara kita semua. Dia bersabar berdepan dengan ujian tersebut. Maka balasannya, dosa-dosanya diampunkan manakala kedudukan darjatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat balasan syurga yang Allah janjikan tiada tolak bandingnya. Tiada tolak bandingnya, tidak ada balasan yang lebih lebih hebat berbanding syurga. Wala dibandingkan dengan apa juga balasan ganjaran yang ada di dunia. Tidak ada apa yang ya uh, dapat menandingi balasan syurga. Demikian juga dengan nikmat dua mata ini. Jika nak dibandingkan dengan nikmat syurga, nikmat syurga jauh lebih tinggi dan utama. Kenapa? Kerana nikmat kedua mata ini dengan apa kita lihat dalam dunia ini semuanya bersifat sementara. Penglihatan pandangan kedua mata kita ini dia bersifat sementara dia sampai satu masa nikmat mata itu akan berhenti dengan kita semua dengan kita semua mati ya? berbanding dengan nikmat syurga yang dia adalah nikmat yang kekal dan akan dapat dikecapi selama-lamanya kemudian hadis 36 hadis 36 satu menceritakan kepada kita satu peristiwa yang uh, luar biasa uh, berlaku kepada seorang wanita, seorang wanita uh, kulit hitam pada zaman Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam, di mana dia mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengadu masalah yang dihadapinya. Maka ini yang kita katakan tadi, ini yang kita sebut di awal tadi. Dia kata ini usra. Sesungguhnya aku usra. Apa maksud usra? Usra di sini ada ada dua maksud. Ya? Uh, dia berkait dengan uh, dia berkait dengan kewarasan. Berkait dengan kewarasan. Di mana nak kata bahawa sesungguhnya aku mengalami uh, masalah hilang kewarasan. Itu dia. Masalah hilang kewarasan dan orang yang berhadapan dengan masalah uh, mental gangguan mental yang menyebabkannya hilang kewarasan ada dua ada dua kategori lah ada dua jenis yang pertama ialah masalah masalah mental itu sendiri. Yeah? Uh, Uh, disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu dan dan sumpahnya, yeah? di mana uh, seorang itu dia hilang kesedaran, lalu menyebabkan dia bertindak, yeah? uh, tak, tak tak tak waras, yeah? melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya dan sumpahnya. Jenis yang kedua ialah dia gangguan mental yang disebabkan oleh kerasukan jin syaitan ini pun boleh mengganggu fikiran, mengganggu mental, menyebabkan gangguan mental. Jadi ada dua kebakaran kali yang di sini tentang uh, maksud wanita hitam ini yang datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pendek kata bahawa dia, dia dia mempunyai masalah gangguan mental lah, ya. Yeah. Sama ada disebabkan oleh uh, penyakit uh, tertentu atau disebabkan oleh gangguan syaitan dia di dia, dia kena dirasuk syaitan lalu ligata sungguhnya aku ada gangguan mental dan uh, dan dan pakaianku tersingkap dan bila dia diganggu dia dia mengalami keadaan tersebut mengalami gangguan tersebut antara kesan dia ialah ia menyebabkan dia pakaian dia tersingkap kerana dia, tindakan dia waktu itu di luar kawalan dia tak sedar diri ya maka dia ya pakaian dia dia ya, tersingkap maka dia minta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi mendoakan kesembuhan uh, buatnya tapi kita lihat apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata jika kau mahu aku boleh jika kau mahu bersabar niscaya bagi engkau syurga jadi kau sabar mana tahan diri kau menghadapi cubaan tersebut mengalami gangguan mental tersebut dan bagi dan saya engkau akan mendapat balasan syurga tetapi jika engkau mahu aku akan mendoakan kesembuhan buat engkau yeah? uh, ya eh boleh saja aku mendoakan untuk engkau untuk kesembuhan jika engkau mah, mahukan sedemikian dan kita lihat apa jawapan wanita kulit hitam tersebut dia mengatakan jika demikian aku akan bersabar ya aku akan bersabar dan subhanallah ya betapa sahabat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiri daripada kalangan orang yang hebat-hebat orang-orang yang luar biasa apabila dia mendengar penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan bersabar menghadapi musibah yang ditakdirkan oleh Allah SWT maka dia memilih untuk bersabar ya? dia, rela, dia lebih rela untuk menghadapi musibah tersebut uh, bersabar demi untuk meraih ganjaran syurga berbanding Nabi mendoakan kesembuhan buatnya ya? manakala uh, kedudukan syurga itu Ya belum belum tentu lagi. Ya? Jadi dia memilih untuk sabar demi untuk mendapat balasan syurga tersebut. Ya, cuma dia kata tetapi pakaian aku tersingkap. Pakaian aku tersingkap. Ini yani aku boleh bersabar dengan masalah gangguan mental tadi. Ya, gangguan fikiran. Tetapi pakaian tersingkap ini dia dia adalah sesuatu yang yang yang berbeza. Ya kerana dia melibatkan marwah, dia melibatkan nama baik, ya dia melibatkan ya uh, reaksi orang lain ya bila pakaian tersingkap, ternampak aurat, ya, jadi dia jadi dia itu satu masalah yang yang berbeza ya dengan masalah gangguan mental, mental tadi. Makanya dia kata uh, Maka dia minta Rasulullah Sallallahu Sallam supaya mendoakan, bukan mendoakan kesembuhan daripada gangguan mental tadi, tapi mendoakan agar pakaian dia tidak tersingkap. Maka Nabi Sallallahu Sallam pun berbuat demikian. Nabi mendoakan supaya pakaiannya tidak tersingkap. Yani gangguan mental itu barangkali masih ada. Tetapi paling tidak, tidaklah sampai menyebabkan pakaiannya tersingkap. Yeah. Jadi dapat kita lihat, tuan-tuan dan perempuan, uh, keutamaan bersabar atas cobaan dan ujian di dunia ini. Dan bahawasanya, balasan bagi mereka yang bersabar, bersabar menahan diri mereka, menahan lisan Menahan uh, anggota badan mereka, menahan hati mereka daripada ya merasa tidak senang, merasa uh, tak puas hati, merasa apa, merasa kecewa dan sebagainya dengan ujian yang dihadapi bagi mereka yang bersabar maka mereka mendapat balasan syurga, ya. Dan kita lihat di sini juga bagaimana wanita yang mengalami masalah uh, kesihatan tadi. Masalah gangguan mental tadi. Yeah, dia meminta, pada awalnya dia meminta supaya Rasulullah mendoakan untuknya. Dan uh, dapat kita lihat di situ bahawa penyakit-penyakit badan kita ini. Kesudahannya, kesembuhannya itu adalah Daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah penyembuh. Manakala segala apa yang ada di dunia ini adalah ikhtiar semata-mata. Sama ada ubat-ubat yang diambil. atau apa juga. Ya, rawatan, bentuk rawatan. Itu semua ikhtiar. Tetapi kesembuhan yang sebenar adalah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang... Uh, bergantung kepada Allah memohon kesembuhan daripada Allah dengan jujur dan ikhlas ya yeah? maka itulah ya yeah? jalan untuk meraih kesembuhan dengan erti kata yang sebenar sekalipun dalam masa yang sama ini tidak menafikan uh, tuntutan berikhtiar yang yeah? mendapatkan rawatan mengambil ubat-ubat dan sebagainya Yeah. Uh, juga dapat kita lihat daripada peristiwa wanita hitam ini yang lebih rela bersabar menghadapi masalah kesehatan yang dihadapinya berbanding Nabi mendoakan kesembuhan buatnya menunjukkan bahawa barang siapa yang mengambil jalan uh, yang uh, ber, barang siapa yang memilih Jalan kesabaran itu lebih utama. Orang yang memilih jalan kesabaran berbanding uh, jalan kelonggaran, yeah? iaitu yani kalau dia kalau kalau dia kalau dia memilih supaya Rasulullah mendoakan kesembuhan banyak itu dikatakan sebagai jalan jalan uh, jalan uh, keringanan dia berbanding jalan susah. Nak bersabar, itu jalan yang susah. Berbanding kalau ia nak jalan jalan mudah, ialah dengan minta supaya Rasulullah mendoakan kesubuhan. Sedangkan doa Rasulullah adalah mustajab. Itu jalan yang mudah. Tapi nak dalam hadis ini menunjukkan bahawa mereka yang rela mengambil jalan yang susah, iaitu dengan jalan bersabar, maka ya itu lebih utama, pahalanya lebih perkaliganda walaupun bagaimanapun ini hanya bagi mereka yang mempunyai kesanggupan dan ketahanan untuk berbuat demikian bukan semua orang mampu berbuat begitu ya bukan semua orang ada ketahanan dan kesabaran yang uh, sedemikian rupa juga daripada hadis ini ya uh, keharusan untuk mendapatkan rawatan ya ikhtiar untuk mencari ubat dan rawatan itu tidak menyalahi dengan tuntutan tawakal dan berserah ber, dan serta bergantung kepada Allah Subhanahu taala. Dan satu lagi tuan-tuan, ni -tuan, hadis 36 ini, ya, Kita lihat bagaimana rasa malu yang tinggi yang ada pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya para wanitanya Kita lihat dia menghadapi masalah kesehatan masalah gangguan fikiran, gangguan mental yang uh, menyebabkan pakaiannya tersingkap. Sedangkan itu bukan perbuatan dosa baginya kerana dia berlaku dengan secara tak sengaja. Ya, dia dengan dia dilakukan dalam keadaan dia tak tak sedar diri. Dalam keadaan dia tak rela. Dia tak berdosa. Tetapi kita lihat rasa malu yang ada pada sahabat. Dia tetap meminta supaya Rasulullah berdoa agar paling tidaknya pakaian dia tak tersingkap. Kalau dia tak sembuh daripada penyakit itu itu tidak ada masalah. Dia boleh bersabar. Dia rela bersabar. Tetapi pakaian tersingkap sehingga ternampak aurat dan sebagainya, ah itu satu yang yang yang itu yang satu yang berat baginya. Ya? Jadi ini menunjukkan rasa malu yang tinggi ada pada sahabat perhatikan kalau kita lihat sebahagian wanita pada hari ini khususnya ya, kaum wanita kafe mereka dengan penuh bangga dan rela hati mendedahkan aurat mereka kepada khalayak ya tanpa rasa uh, malu sikit pun tanpa rasa bersalah jadi nak mengatakan nak menunjukkan jurang perbezaan yang sangat besar dan ketara antara wanita muslimah Beriman daripada kalangan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebahagian wanita pada hari ini dari sudut nak menjaga aurat. Ya, pada hari ini mungkin ada wanita yang yang tanpa segan silu uh, mengambil video ya, dalam dalam media sosial dalam dalam bentuk TikTok, ya, aplikasi TikTok, Facebook, YouTube dan sebagainya dan eh, dia tanpa dipaksa, ya, tanpa Tanpa disuruh dengan, dengan penuh rela dan gembira ber, berjoget dan sebagainya. Ini jelas satu yang yang yang aib, satu yang memalukan sesuatu yang sangat tidak wajar bagi wanita muslimah yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Tetapi apakan daya itu adalah keadaan uh, sebahagian uh, uh, wanita dan juga lelaki sama saja ya uh, pada pada hari ini kemudian kita lihat hadis 37 ya hadis 37 tuan-tuan dan puan ya hadis 37 eh uh, kita lihat ini pun tak kurang menariknya tuan-tuan ya, tuan -tuan. ya. Uh, perawi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia menceritakan Uh, peristiwa Nabi saw menyebutkan suatu uh, satu kisah dia mengatakan seolah-olah aku melihat, ya yeah, Nabi saw menceritakan tentang keadaan seorang nabi, iaitu yani seorang nabi terdahulu yang dipukul oleh kaumnya sehingga berdarah, sehingga nabi itu berdarah, sehingga mukanya berdarah, lalu Nabi itu sambil dia mengusap darah daripada mukanya dia berdoa Ya Allah ampunilah kaum buku, kaumku kerana sesungguhnya mereka tak tahu, dan sesungguhnya mereka ni jahil. Sedangkan nabi itu telah dipukul dan bukan sebarang pukul, dipukul sampai berdarah. Tapi kita lihat bagaimana reaksi, bagaimana reaksi balas para nabi termasuklah junjungan besar kita Nabi sallallahu alaihi wasallam ketinggian kesabaran para para nabi kekuatan mereka menghadapi gangguan dan uh, cobaan yeah. khususnya dalam usaha berdakwah kepada masyarakat demi untuk mereka meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala serta ganjarannya. nya Jadi sekalipun diganggu dengan begitu dahsyat, sekalipun dibaling batu dan bermacam-macam sehingga muka berdarah dan dalam, dalam, dalam waktu itu juga, bukan selang beberapa hari atau selang beberapa masa, tak. Waktu itu juga, ketika menyapu darah yang menitis-nitis dari muka, Nabi itu berdoa, mendoakan keampunan buat kaumnya yang telah menyakitinya yang telah mencederakannya yang telah membalingnya, membaling batu ke mukanya sehingga berdarah masih lagi boleh bersabar dan bukan sekadar sabar bahkan berdoa akan keampunan dan ini lebih daripada sabar kerana sabar sekadar menahan diri sabar makni menahan diri yakni tak berkata apa-apa tak mencumuh tak mencela tak tak tak mau hamun menahan rasa hati menahan anggota daripada bertindak balas itu sabar tetapi lihat kedudukan para Nabi mereka lebih daripada sekadar sabar bahkan mereka sampai mendoakan keampunan buat kaumnya yang baru telah mencederakannya Menunjukkan ketinggian akhlak para Nabi, ketinggian akhlak keluhuran budi bahasa mereka, ketika mana kejahilan kaumnya dan perbuatan mereka yang sangat tidak wajar dibalas dengan kemaafan. Dibalas dengan kemaafan serta doa yang baik-baik untuk mereka. Dan ini jauh sekali daripada membalas perbuatan buruk kaumnya dengan apa yang serupa dengannya. Ternyata bahawa para Nabi membalas perbuatan buruk kaumnya dengan mendoakan hidayah serta mendoakan keampunan uh, buat mereka dan hal ini hal yang serupa telah berlaku kepada Nabi saw dalam beberapa peristiwa ketika mana berdakwah ke negeri Taif uh, ketika mana dalam per, uh, ternyata bahawa usahnya di, di di negeri Taif itu Uh, tidak diterima baik oleh penduduk Taif sehingga mereka perintahkan anak-anak kecil mereka membaling batu ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menyebabkan kedua kakinya berdarah dan dalam keadaan uh, dalam keadaan hampa dengan sikap penduduk Taif itu per, dalam perjalanan pulang ke Mekah tak semena-mena ya yeah? malaikat jibril datang dan mengkhawarkan uh, me, me, me, me, me kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa sesungguhnya ada bersamanya malaikat Gunung Ganang. Yaman kalau Nabi arahkan malaikat Gunung Ganang itu supaya menimpa Gunung ke atas negeri Taif niscaya dengan mudah hal itu akan, dapat, akan dilaksanakannya. Tapi apa, apa jawapan Nabi SAW? Ternyata bahawa Nabi tidak mendoakan sedemikian ke atas penduduk taif. Sebaliknya Nabi mengatakan, Aku mengharapkan agar daripada zuriat mereka akan lahir. Mereka yang pada satu hari nanti mengesakan Allah subhanahu SWT. Ya, ini, Nabi masih lagi menaruh harapan. Mersih bersangka baik dan bersikap positif Masih menaruh harapan bahawa satu hari nanti Penduduk ta'if akan uh, memeluk Islam Kalau bukan hari ini Paling tidak di masa akan datang Kalau bukan generasi ini Paling tidak generasi-generasi generasi akan datang Dan memang itu yang berlaku Tidak lama kemudian penduduk penduduk ta'if Bahkan seluruh uh, Semenanjung tanah Arab itu penduduknya masuk Islam secara berbondong-bondong pada tahun pembukaan kota Mekah uh, tahun 8 hijrah. Ini lihat ini berkat kesabaran, ya? uh, kesabaran para nabi, kesabaran nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam. Yaman ini semua satu menjadi contoh tauladan yang baik untuk kita uh, bertindak dengan hal yang serupa. Dan satu perkara, tuan-tuan, kita lihat dalam hadis 37 ini. Ya. Bagaimana buruknya perbuatan golongan perosak orang-orang kafir musuh-musuh dakwah. Bagaimana mereka memilih jalan untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk, mencederakan Membuat, menimpakan azab, menyeksa, bahkan mendustakan dakwah kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Yang ini daripada mereka nak balas hujah dengan hujah, mereka memilih jalan buruk. Iaitu uh, menyakiti, membaling batu, mencederakan Nabi mereka. Demikian yang kita lihat berlaku kepada para ulama zaman berzaman balasan buruk yang dilakukan oleh orang-orang jahil musuh-musuh dakwah. Ini ini ini oh kita kita kata apa? Ini pembawaan mereka, ini sikap mereka. Sering sahaja kita lihat sikap mereka itu tak pernah berubah. Jauh sekali daripada nak bertindak adil, jauh sekali nak berbudi bahasa, jauh sekali daripada nak nak nak, ber, nak bercakap dengan cara yang baik tidak mereka memilih jalan uh, berdusta jalan memaki hamun jalan mengejek ya dan bermacam-macamlah ya uh, semata-mata untuk nak mematahkan ya untuk nak nak menghalang dakwah itu disampaikan kemudian dalam hadis 38 tuan-tuan dan puan kita lihat hadis 38 yep. Nabi SAW mengatakan tidaklah seorang Muslim itu ditimpa rasa letih penyakit, rasa gelisah sedih, gangguan atau rasa gundah gelana, sehingga duri satu duri yang tertacak di kakinya lalu dia bersabar menghadapi semua itu, melainkan Allah akan menebus dengannya kesalahan Kesalahannya. Jadi ini balasan besar bagi mereka yang bersabar. Bersabar menghadapi apa juga gangguan, ujian, musibah dan cobaan. Tak kira dunia ni ada macam-macam cobaan. Ya? Kalau kita rasa letih, ya, rasa letih, bekerja rasa letih, uh, beramal ibadah rasa letih, uh, menegur rasa letih, menasihat, rasa letih berdakwah. Atau ditimpa penyakit. Kita bersabar dengan apa juga penyakit yang menimpa. Bersabar menghadapi cobaan. Rasa kesusahan. Rasa gelisah dengan uh, suatu peristiwa. Atau sedih. Ia menghadapi suatu cobaan. Sabar. Ia sabar menghadapi kesedihan itu. Sabar menghadapi gangguan atau rasa gundah-gelana. Rasa cemas. Ya, rasa suram. Sabar dalam keadaan-keadaan itu semua. Maka ini semua adalah penghapus dosa bagi kita. Penghapus dosa dan penambah pahala. Itu dia sabar. Dia menghapuskan dosa dan menambahkan pahala. Nak mengatakan bahawa segala apa gangguan, musibah dan cubaan... Ya, Ad menjadi kafarah. Ini menjadi kafarah. Kafarah mana? Penghapus. Menjadi kafarah dosa dosa. Penghapus dosa dosa. Dan sekecil kecil apa kemusibah yang menimpa itu, ya, jika kita bersabar, maka dia menjadi kafarah bagi kita. Ya. Maka di sini perlu diingatkan tuan tuan dan puan. Jangan sekali kali musibah yang menimpa kita di dunia ditambah dengan musibah yang musibah yang seterusnya jangan musibah ditambah dengan musibah macam mana jangan musibah dunia itu ditambah dengan musibah terlepas pahala dengan kita tidak bersabar sudahlah kita ditimpa musibah dan itu satu musibah Musibah itu satu musibah. Ini satu cobaan. Tetapi kita tambahkan cobaan itu dengan satu cobaan yang satu lagi. Gara-gara tindak tanduk kita sendiri. Dengan tak bersabar. Menyebabkan ganjaran. Kita terlepas ganjaran pahala dari sabar itu. Jadi itu sebenarnya musibah yang lebih besar berbanding musibah. Uh, dunia yang menimpa atas kita Musibah terlepas Pahala Apatah lagi, musibah mendapat dosa Gara-gara kita tak sabar Lalu kita uh, Mengeluh, kita memaki hamun Kita mencela nasib Kita men mempersoalkan takdir Kita mempersoalkan uh, uh, Ketetapan dan ketentuan Allah Musibah ini jauh lebih besar Jauh lebih besar Berbanding musibah apa jua apa jua musibah dunia yang menimpa di dunia ini yeah? kemudian adalah hadis 38 ya tuan-tuan dan perempuan hadis 38 okey okay, baca dah ya hadis 38 tadi maaf hadis 38 eh, penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Afwan ini wa afwan 39. Okey hadis 39. Afwan selekli rusia. Hadis 39 pula menjelaskan tentang mus, keadaan musibah yang menimpa atas Nabi SAW. alaihi bahawasanya dia dua kali ganda. Apa juga musibah yang menimpa atas Nabi adalah dua kali ganda berbanding orang lain. Ya. Yeah? Justru kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi musibah yang berkali ganda itu ganjarannya lebih besar berbanding orang lain ketika mana Nabi ditimpa dengan musibah dua kali ganda orang lain maka ganjaran pahala yang diraih oleh Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah dua kali ganda berbanding orang lain demikian juga kalau Nabi ya yeah, mengalami demam panas maka demam panas nabi tak seperti orang lain demam panas yang dihadapi oleh nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih berat berbanding orang lain ini semua demi untuk nak meninggikan kedudukan nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga baginda menjadi orang yang paling mulia dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala berbanding mana-mana manusia yang lain dia ya, berbanding mana-mana nabi yang lain ya uh, kemudian hadis yang ke-40 tuan-tuan dan puan-puan hadis ke-40 uh, penjelasan daripada Nabi SAW. alaihi wasallam bahawasanya barang siapa yang Allah inginkan kebaikan buatnya maka Allah akan timpakan musibah lihat tuan-tuan lihat bagaimana barangkali kenyataan Nabi dalam hadis 40 ini Berbeza dengan logik kita Kita barangkali mengandaikan bahawa Kalau Allah sayang dengan seorang hamba itu Maka Allah beri, akan berikan segala nikmat dan kemudahan Serta kesenangan buatnya di dunia Itu logik kita Tetapi sering saja logik kita di mana Tetapi realiti hakikat wahyu Ketetapan Allah di mana Dalam hadis 40 ini menjelaskan bahawa kalau Allah sayang seorang hamba itu, maka Allah akan timpakan musibah ke atasnya. Yang ini Allah akan uji dia dengan segala macam kesusahan dan kepayahan. Kenapa? Bagi memberi ruang dan peluang kepada hamba itu bersabar supaya dengan sabar itu dia dapat meningkatkan kedudukannya manakala pahala manakala dosanya dihapuskan lalu dengan kedudukan pahala serta kedudukan darjat yang tinggi itu akhirnya di akhirat nanti akan dapat melayakkannya masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala jadi itu logik yang sebenar itu logik yang dipimpin oleh wahyu bukan logik uh, berdasarkan kejahilan dan rasa semata-mata jadi, subhanallah, uh, sangat mendalam hikmah, uh, kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengatur, tadbir uh, segala apa urusan di dunia. Ya? Jadi, di dunia, kalau sekiranya kita mendapati diri kita uh, berdepan dengan bermacam-macam cobaan dan ujian, jangan sekali-kali kita menyangka, berburuk sangka, merasakan bahawa Allah benci kita, Allah lalai alpah meninggalkan kita tidak sama sekali bahkan lagi Allah uji kita maka itu tanda Allah sayang kita khususnya sekiranya kita bersabar khususnya jika sekiranya kita menghadapi cubaan dan ujian itu dengan penuh ketabahan penuh kecekalan dengan penuh kesabaran yakinlah bahawa itu semua adalah baik-baik buat baik-baik pelaka -baik buat kita seperti mana yang menimpa ke atas Nabi SAW. Kalau kita rasa apa yang menimpa atas kita berat. Ingat sahaja apa yang telah menimpa ke atas Rasulullah. Jauh lebih berat. Tak terbanding dengan sesiapa uh, sepanjang zaman. Lihat sahaja. Nabi dikurniakan tujuh orang cahaya. Cahaya mata. Tetapi enam daripada mereka meninggal dunia semasa hayat uh, Nabi SAW enam orang, Nabi hilang kematian, kehilangan enam orang cahaya mata daripada tujuh hanya seorang saja yang yang hidup uh, yang masih hidup selepas Nabi wafat lihat betapa besarnya uh, musibah yang menimpa ini ditambah lagi dengan bermacam-macam cobaan gangguan dan kalau nak cerita tentang perang, perang yang dihadapi oleh Nabi Khususnya ketika di Madinah, kalau setiap tahun tu, ya, setiap tahun selepas perang Badar di, di, dianggarkan paling kurang dua perang setiap tahun ada saja perang yang berlaku. Setiap tahun paling kurang dua perang berlaku pada zaman Rasulullah Sallallahu ya? Alaihi e, Wasallam. Jangan kita sangka yang perang yang ada hanya yang kita dengar, yang kita biasa dengar perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. itu je. Tak bahkan ada banyak saja perang-perang ya yang telah dihadapi oleh Rasulullah dan kaum muslimin sepanjang 10 tahun Nabi tinggal di Madinah sebelum wafat pada tahun 11 Hijrah. Ini disamping dengan macam-macam cubaan, bermacam-macam gangguan. Jadi uh, ini semua peringatan buat kita ya supaya ya, dengan kesabaran yang kita kita lakukan itu itu semua akan sedikit sebanyak harapannya akan dapat mengurangkan apa juga ya, kesusahan yang kita uh, hadapi ya, khususnya kalau kita ingat apa yang menimpa atas Rasulullah itu insyaAllah akan dapat menenangkan hati kita dan kita ingat balasan yang menanti kita balasan pahala, ini semua akan membuatkan apa yang susah menjadi senang, apa yang uh, sedih menjadi gembira ya, apa yang uh, resah gelisah menjadi tenang, ya, mudah mudahan, baik ikhwah tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat kita boleh berhenti sampai di situ saja untuk kita pada malam ini sehingga kita bertemu lagi, mudah-mudahan uh, insya Allah uh, kita akhirnya ingin tesbih khabar subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ilan tasfaghfiruka wa tubuh ilaik wa sallallahu ala ala nabina muhammadu ala, ala aliyah sahbihi ajma'in wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh